Sampai kita dipertemukan Melalui saluran udara ini Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Allah Kitab Wa makanatu azimah Kitab Allah Azza wajalla Dan kedudukannya yang sangat agung Beliau asyik Abdul Aziz al shay Allah Ta'ala mengatakan Faqad samallaahu 'azal kitaab biasmaa'i katheeratin fi kitaabihi wa wasafa wa wasafa kadhalika bi sifatatin katheeratin wa inna ma yadullu haadha 'ala sarfil haadha al kitaabi wa 'adamatihi dan sungguh Allah Subhanahu Wataala kitab ini kitab Al-Quran Allah Subhanahu Wataala menamakan kitab ini menamakan Al-Quran dengan nama-nama yang banyak di dalam Al-Quran di dalam kitabnya sungguh Allah Subhanahu Wataala kitab ini memberikan nama yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati Al-Quran dengan sifat yang banyak di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya menunjukkan ini atas mulianya. Ini kitab dan agungnya kedudukannya. Bahawa Al-Quran, Al-Qurqan, Al-Kitab, Al-Uda, Al-Nur. والشفاء هو الشفاء والبيان والمؤيده ورحمه والبصائر والبلاغه ماك دي انتاره nama-nama al-Qur'an ya pertama adalah al-Qur'an ini yang kita kenal yang mahrup kedua bernama al-Furqan ya pembeda yang membedakan antara al-haq dan al batin Dan yang ketiga adalah al-kitab. Ya, ini yang sering kita dengarkan istilah dari para ulama. Ya, kembali kepada al-kitab dan as-sunnah, yang maksudkan adalah Al-Quran wal udah Petunjuk. ini nama dari Al-Quran. Ya, yang keempat, yang kelima nur yang keenam, asyifa Yang menyembuhkan, menyembuh. Walbayyan, penjelas. Walma'idatu. Memberi peringatan, sehat. warahmah dan rahmat. Albasair, ilmu-ilmu. Terkumpul di dalamnya. Walbalavah. Ya balagu ya wal balagu bahasanya yang begitu tinggi ya bahasa yang begitu dalam Yang dimiliki oleh Al-Qur'an ini semua nama-nama Al-Qur'an dan sifat-sifatnya wa al-Arabi al-Mubin al-Karim al-Azim wal-Majid ya wa Mubarak wa at-Tanzil والسرات المستقيم، والذكر الحكيم، وهو أبل الله، وهو يا، هو الذكر، والتفكير، والبصرا، وهو مسكت لقال ما بين يدي من الكتاب، وهو المؤمن عليها، وهو مساني، وفيه تفصيل كل شيء، والتبيان كل شيء، وهو الذي لا ريب فيه، ولا إيجاد فيه ini semua dari sifat-sifat Al-Qur'an yang saya sebutkan di sini di antaranya dia berbahasa Arab ya Al-Mubin yang sangat jelas Al-Karim yang mulia Adhim yang agung Majid ya terpuji Mubarak yang penuh berkat Tanzil yang diturunkan Shiratal Mustaqim ya jalan yang lurus Dzikrul Hakim ya Zikir yang bijaksana dan dia adalah tali Allah peringatan dan memberi peringatan dan memberi kabar gembira Al Quran ya sifatnya ini membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya ya ini wajib kita imani bahasanya Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al Quran. Dalam keadaan ya, Al-Quran sifatnya juga adalah dia batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan senantiasa dibaca dalam solat setiap rekaat. Dan di dalamnya ada penjelasan yang rinci dalam segala sesuatu. Setiap sesuatu dijel dijelaskan dalam Al-Quran. Ini sifatnya. Dan juga timbangan bagi segala sesuatu. Ditimbang di dalamnya. Dan Al-Quran ini tidak ada kelarguan. ya Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan tidak ada kebengkokan. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh. Afiullah SA'ala. Yang menunjukkan bahwasannya. Wajibnya kita kembali kepada Al-Quran. Dalam setiap permasalahan. karena di dalam Al-Quran sudah mencukupi ya bagi setiap orang bagi setiap manusia apapun yang ada pada mereka dari permasalahan agama atau selainnya mereka akan dapatkan dalam Al-Qur'an ya jika tidak didapatkan dalam Al-Qur'an maka Al-Qur'an akan berikan isyarat ya untuk kita kembali kepada wahyu yang kedua yaitu sudah nampak kita Muhammad SAW yang menjelaskan secara rinci apa yang ada di dalam Al-Quran dari ya yang masih global ya tentang cara wudhu, cara solat, puasa, ya zakat dan haji semua dirinci dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ya kulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Qur'anan Arabiyyan wa lauridil awajil la'allahum yatakun Al-Quran ya itu berbahasa al Yang tidak memiliki kebengkokan di dalamnya agar kalian agar mereka bertakwa ini Al-Quran yang Allah kabarkan kepada kita dia berbahasa Arab yang tidak ada kepingkokan di dalamnya ini semua agar manusia agar mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala wa yakulu Subhanahu dan juga Allah Subhanahu Wataala bersifman tabarakalalzi nanzal Al-Quran al-Abdihi Ya, maaf berkah yang telah menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Furqon, Allah Abdi, Allah Subhanahu Wa Taala, Ya maaf berkah yang telah menurunkan Al-Furqon, Allah Abdi, Al-Furqon, nama lain adalah Al-Quran kepada ambanya iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa yakulu Subhanahu dan Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur. Al-Islami. Dalikal kitabu. Laroi basi udallil muddaki. Al-Islami. Itu adalah Al-Kitab, Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yakulu subhanahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersirman. Kul mangkana aduan. Lijif rila. Lijif rila. Fa innaunansalau ala kalbi ka bismillah musad bekal lima bayna yadi wa udang wa udang muwabsuril mukmin ini katakanlah yang Muhammad ya. kepada orang-orang yang mereka memusuhi mereka jibril maka sesungguhnya alquran ini diturunkan ya dibawa oleh mereka jibril ala kalbi ka diturunkan oleh Allah Kemudian dibawa oleh mereka jemir ke dalam hatimu, Ya, ditanamkan ke dalam hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Wa yakuluh Subhanahu dan Allah Subhanahu berfirman. bafirman dalikanatulhu. Dari karena Tuhu Alekaminal ayati wasi kerib hakim. Itulah Al-Quran yang kami bacakan, ya, yang kami bacakan kepadamu dari ayat-ayat dan ya, peringatan yang sangat bijaksana, peringatan yang penuh hikmah. Wa yaqul azza wa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum qur'anun min rabbikum wansalna wa ilaykum nuron mudina." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian Al-Quran, ya. Furhan min rabbikum, penerangan dari رب kalian. Wa ansalna ilaikum nuran. Dan kami turunkan kepada kalian nuran cahaya. Mubinan yang sangat jelas. Yang sangat terang. Wa yakulu subhanahu. Ya ayu an-nas. Qajja'atkum. Ma'idatun min rabdikum. Wa syifa'um. Li waki suduri. Wa udan. Wa rahmatun. Lil mu'minin. Wahai manusia. Sungguh. Telah diturunkan kepada kalian. Mu'idatun min Rabbikum. Al-Quran. Mu'idah. Ya. Penasihat. Nasihat dari Rabb kalian. Wa shifa'u. Shifa. Ya. Sebagai penyembuh. Obat. Lima bisuduri. Terhadap apa-apa yang diada. Dalam hati kita. Ketika kita. Ati ini gelisah, dipenuhi dengan subhat, syahwat, ya. Apalagi berbagai bentuk kemunafikan, ria, sumah, penyakit-penyakit ati, ujuk, sombong, ya. Atau mengikari kebenaran, maka sekarang obati dengan Al-Quran. Segera baca, fahami, dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi Al-Quran ini sudah Al petunjuk, ya, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Wa yakuluh Subhanahu dan Allah Subhanahu wa Taala ber beriman. Inna hadal Quran. Yahdi hadi lillati iya akwa. Wa yubashirul mu'minin al-ladina ya'maluna salihati. An lahum ajalan kebira. Sesungguhnya ini Al-Quran ia ya, yahdi memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada jalan yang selamat dan berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mereka senantiasa beramal soleh. bahwasanya bagi mereka pahala yang sangat besar ya kabar gembira baik orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sebagai jalan yang lurus. Yang menyelamatkan mereka. Dari penyimpangan. Maka berilah khabar gembira kepada orang yang beriman. Yang mereka beramal soleh. Itu mengamalkan kandungan Al-Quran. Yang ada di dalamnya. Ya. Bahwasannya. Bagi mereka adalah yang sangat besar. Wa yakulu jalla wa'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala beriman. Alhamdulillahilladzi. anjal ala addiil kitab. Walam yajhal lawi wajh qaimal li yundir rabbasan shadida min laduhi wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana segala pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada ambanya ya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab al-quran wa lam yaj'allahu iwadat tidak dijadikan baginya iwan ke Bengkok tidak ada somsyal ya isinya lurus tidak ada keraguan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memberikan peringatan supaya manusia akan kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya ya bagi mereka yang menentang tidak beriman ya tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Sekadar dia baca. Tapi tidak. Melewati kerongkongannya. Tidak sampai ke hatinya. Dan. Tidak mengamalkan isinya. Ya. Maka. Berilah peringatan kepada mereka. Akan kerasnya. azab Allah SWT. Dan berilah kabar gembira. Kepada orang yang beriman. Yang mereka beramal soleh. Ya? Beriman terhadap. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka beriman dan disertai mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang melakukan amalan soleh, ya sesuatu yang diperintahkan Al-Quran, dan mereka betul-betul melakukannya kerana Allah, ya kerana Allah Subhanahu Wataala. Maka bagi mereka pahala yang sangat baik, ya, berupa surga yang mereka kekal di dalamnya. Waikulu waikulu azza min koir subhanahu. Deng, Allah yang sangat bijaksana mengucapkan masukinya dalam Al Quran. Allah subhanahu taala berkifan bal wa Quranul Majid silaui maful. Bahkan dia ya Al Quran. Yang terpuji, ya, di kersi pandilahul mahfud terjaga oleh dijaga oleh para malaikat tersimpan Al Quran tersebut dilahul mahfud, ya. Wa yakul azza wa jalla. Innaul Quranul karim di kitabin maknun la yamasau illa mutahharun min Rabbil alamin. Dan yu Allah azza wa jalla berfirman sesungguhnya ya Al-Qur'an bagi Al-Qur'an ini yang sangat mulia di dalam kitab-kitab mafnun ya yang tersimpan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci yang diturunkan dari roh alam semesta ya yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala Ya, kemudian dibawa oleh mereka Jibril, dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua yang disebutkan oleh beliau dalil-dalil, nama-nama dan sifat-sifat daripada Al-Qur'an. Ya. Yang wajib kita mengimaninya dan mengamalkan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut pada diri kita yang menunjukkan kedudukan yang sangat agung di dalam Al-Qur'an yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu begitu banyak. Wa ghayru zalika minal ayati katsira. Dan demikian itu. Dan selain itu dari ayat-ayat yang begitu banyak. Ya. Dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama-nama Allah, eh nama-nama Al-Qur'an dan sifat-sifatnya. Bi'asma'u hadzal kitabul 'adzim wa sifatati. Di dalamnya di dalam ayat-ayat tersebut ada nama-nama Allah eh afwan ada nama-nama Al-Qur'an yang sangat agung ya dan sifat-sifatnya yang sangat agung mimma yan banika an adimi wa qadri ya dari apa-apa yang sepantasnya Atau yang menunjukkan atas agungnya dan kedudukannya ya wajali Sarfii dan mulianya kedudukannya ke Pak al arbab bagaimana ya dan yang berbicara ini berbicara dengan Al-Qur'an itu adalah rabbul arbab robnya manusia ya yang berbicara itu Allah Subhanahu wa taala yang berbicara sendiri dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyaha kesyahada yang mah mengetahui perkara gaib satu satunya Allah ya dia memprofesikan al-qaid Yang mempersaksikan orang yang membacanya ya. dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahrun yamutuhu limbahdi sabatun Ya Sabatun an Sabatun aqfur abkhur, Sabatun aqfur Manafidat kalimatullah innallaha azizul hakim Seandainya ya Allah Subhanahu wa taala di bumi ini Seandainya di bumi ini, dari pohon-pohon yang ada di bumi ini, ya, pohon-pohon yang ada di bumi ini, seandainya pohon-pohon yang ada di bumi ini, ini dijadikan pena, ya, dan lautan dijadikan sebagai tinta, ya, dan ditambah lagi Tujuh laut-laut, ya sebagai tinta, maka tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu Wataala. Ditulis tidak habis. Ya, laut, pohon yang begitu banyak di bumi ini dijadikan tinta, dijadikan uh, pena sebagai kolam, ya kemudian uh, laut. Dan ditambah tujuh sebagai tinta, Tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyaknya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maha Aziz, ya, Maha perkasa, dan lagi Maha bijaksana. Wami mayam bagi ayat-lam dan dari apa yang sepantasnya untuk diketahui, ya, untuk kita ketahui bersama, yang menunjukkan kedudukan kitab yang sangat mulia ini selain nama-nama yang begitu banyak dan juga kalimat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ya dan sepantasnya untuk kita mengetahui bahwa setiap nama ya anna kulla ismi aw sifati li hadza alkitab aziz bahwa dalla ala makna ya itasi bihi Bahasanya setiap nama atau sifat bagi ini kitab, ya, bagi Al-Quran yang asis, yang mulia, maka dia menunjukkan atas makna yang khusus dengannya. Walala kasiatul itala, ya, lanubayina ala jumlati taku ma'iyat ya, taku numaiyat, ma'ina ma tun. Alafah mima, pakok. Dan seandainya tidak mengkhawatirkan memperpanjang, ya bagi kami atas jumlah ini menjadikan, ya kami akan menjelaskan untuk membantu, ya atas memahami apa yang tersisa, ya memahami apa yang tersisa dari uh, penjelasan ini, ya. وهذا وإن مما اقتصى به هذا الكتاب الكريم أن الله سبحانه تكفل تكفله بنفسه ولم, ولم يقل ولم يقل يا عفده الى احد من كل dari apa-apa yang menunjukkan kekhususan kitab ini ya kitab yang sangat mulia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan menjaganya dan tidak ya meletikan atau melelakan ya untuk menjaganya kepada seorang dari kalangan makhluk tidak ada ya yang letih untuk menjaganya dibikinkan khusus tempat dia khusus menjaganya sudah membuat dia letih tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjaganya ya yang menjaga Al Quran tersebut ini dari kekhususan Al Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjaganya ya tidak membebaskan kepada sarah-sarahan dari makhluknya engkau untuk memberikan penjagaan secara khusus ya sehingga tidak membuat mereka lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya. Yaqulu subhanahu Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ah. Uh, inna nahnu nanzalna adz-dzikra wa inna lahu al-hafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Ya. Wa inna lahu al-hafidun. Dan sesungguhnya juga kami yang menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin. Ya. Dan yang berjanji yang mengkabarkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya, al ya Al-Quran. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Al-Quran tersebut. Wa yakulu subhanahu bal'u wa quranul majid. Fil lawhim mahfud. Bahkan dia adalah Al-Quran yang terpuji. Ya. Yang tersifat di lawhim mahfud. Wa yakulu Ibn al-Qayyim rahimullah. Dan Imam Ibn al-Qayyim ta'ala. Bila mengatakan bahwasapa hu subhanahu binna mahfudun fi, fi qali inna nahnu nanzalna dzikra wa inna laulal hasidun dan Allah subhanahu wa taala Ya. mensifatkan Al-Qur'an bahwasanya mahfudun fi qali itu terjaga ya terjamin dalam firmannya. sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra Al yaitu Al-Qur'an adz-dzikra Al ya Ya, Al-Quran. Wa innalahu la'afidun. yang sesungguhnya. Bagi Al-Quran, la'afidun. Senantiasa dijaga. Ya, kesuliannya. Tidak ada yang mampu mengubah. Wa, wa wasafa. Mahalluhu bil-isri. fi adi surah. Ayy al-buruj. Wallahu subhanahu. Afadahu mahalluhu. Ya Afadah Makkalahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan tempatnya dengan menjaga di dalam surat yaitu surat Al buruj Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga tempatnya. Wa Afadahu minsiadati wan nuksan watamtil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al Quran dari penambahan dan juga dari pengurangan dan juga menjaga ya, dari diubah ya wahafadhu ma'anihi min ta'rif dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya ya menjaga maknanya dari penyelewengan diselewengkan maknanya itu ketahuan ya dengan dimunculkannya para ulama ya dimunculkannya para ulama yang menjaganya sama sama afad al-fadhu min ya coba Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lapan-lapannya dari mengubah dari perubahan Allah Subhanahu Wa Taala semua yang menjaganya wa kawalau mayafadah urufau minsyadati wanuk wanuksan wa maani mintaari biwatayir dan Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan ya bagi al Quran ia memunculkan orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari kalangan para ulama al-Qur'an ya untuk mereka menjaga huruf-huruf dari penambahan dan pengurangan dan menjaga maknanya dari penyelewengan dan perubahan ya selesai dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ini janji Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Al-Qur'an ia ya, dari penyelewengan, dari penambahan, dari pengurangan, dari perubahan. Apakah maknanya uruknya? Ini semua penjagaan dari Allah Subhanahu Wataala yang dimunculkannya para ulama Al Quran, ya, para penghafal al Quran yang mereka menjaga Al Quran dari berbagai ya, penyelewengan, penyelewengan. Ya Allah, ini kenikmatan yang Allah Subhanahu Wataala berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya ya dari kitab-kitab sebelumnya ya semua diubah ditambah dikurangi dan diganti naudzubillah dan Al-Qur'an ini terjaga sampai hari kiamat Kitabul Karim wal maji ya. min fitanin. kitab Allah Subhanahu wa taala yang terpuji ya yang mulia adalah al-maji'u minal fitan datang ya uh, menyelamatkan kita dari fitnah ya mengeluarkan kita dari fitnah wa anis al-mu'min dan al-quran ini adalah rekan temannya atau temannya sahabatnya ayo ya, orang-orang beriman Wa nuru kalbihi. Dan cahayanya hatinya. Ya. Wa rabhiu Dan musim seminya dadanya. Ya. Dan, dan akan hidup dadah-dadah ini. Dengar Al-Quran. Wa jalau ammihi wa gommi. Takkan menghilangkan berbagai gundagulana Kesedihan, kesusahan. Semua akan hilang. Wal faslu. Laisa bil asal. Ya. Dan dia. Ya al -faslu. Ya Yang Memisahkan Dan tidak ada di dalamnya Main-main Atau sendagura Mantara kau Min jabbarin Kasamahullah Dan siapa yang meninggalkan Karena sombong, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan membinasakannya Ya Wa manittagak Uda pigairihi adallallah dan siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Ya ya. Wa matin dan dia adalah salih Allah yang sangat kuat. Wa Hakim dan zikir yang terpuji. Wa Shiratul dan dia adalah jalan yang lurus wal ladzi tasiku dan ya dia yang tidak menyimpangkan dengannya awak. Wala talbisu alzina dan tidak ya tersamarkan dengannya lisan-lisan. Wala -lisan. yasbau minhul ulama dan tidak merasa cukup darinya para ulama. Wala yaqluku an dan tidak diciptakan ya dari banyaknya bantahan. La tankhadi ajait dan tidak lewat ya atau berlaku keeranan keeranan ya wala tabna wala dan tidak akan hilang pelajaran pelajarannya ya wal ladzi lam ta'ti jin idza sami' idza sami'at u an qulu qur'anan ajaban ya dan dia Al-Quran, yang tidaklah uh, apa namanya berakhir. Ya, tidak berakhir jin ketika mendengarkannya, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tabarkan kepada kita tentang Al-Qur'an. Sehingga hendaklah kita senantiasa kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Sehingga kita pun senantiasa istiqamah. sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala. Jalan yang lurus yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala. Eh dina syaratul mustaqim, syaratul ladina an amtaalim, wa ilm magdhuhi alim waladawlim. Dengan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allah lebih syawab. Ini mungkin yang saya sampaikan. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membaca kitab ini. Semoga berikan manfaat kepada saya dan kepada kalian dan keluarga saya yang mendengarkan dan menghadiri kajian ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.